«Цей образ буде ятритися вічною раною в моїй душі. Не можу повірити. Не вірю, що ці засохлі, замерзлі, зі снігом і кров'ю змішані кубки онуч – це живі істоти, це люди. Але до тих купок онуч причіплене щось, що судорожно кривиться і синіє за великого болю і стогне, стогне. Але цей стогін – це нічого, Це іскри, що погаснуть. Це дим, який розвіється». Одначе ці очі, що більмом божевілля заходять, ці очі так тиснуть, так тиснуть на чоло, хочуть розсадити, розірвати в чолі клітину, в котрій сидить думка. Бо ця думка – це бич, це рана, пекло, смерть. Якби осіблена, найкривавша жорстокість, побачила ці очі, вона це певне, це певне, вона заплакала б. Та вона їх не бачить, вона сліпа, але хтось, що сховався у хмарах, їх бачить. Бачить, і каменем сидить на скам'янілому небі, його хвилює яблуко Єви, його хвилює пилинка на нозі трутня, а не схвилює його пекло людського болю. О Боже, який ти малий, який ти марний супроти людського страждання. А може, це справді не люди, що так судорожно в'ються з болю у поросі і в леді землі. Ні, це людські істоти, бо тільки людина так тяжко страждає. Коли полегшало, Ніколич почав патькати. Я так хочу жити не для себе, а для родичів, для науки. Життя таке гарне. Очі саба блиснули дивно диким огнем. Він дивився на товаришів довгим, задуманим, питаючим поглядом. Нараз він запитав Ніколича Чи хочеш дійсно жити? Хочу. Чи всі хочете жити? Всі. Ніколич кинув оком на аж Транцінгера питав шепотом Добровського Чи сліпий також хоче жити. Запитає раджа, чи сліпий живе, відповів потихо Добровський. Його дух не живе вже тут, він ширяє вже далеко від нас, поза межами болю. «Я не хочу жити», – сказав придушеним, понуреним голосом пшелуський. Глянули на нього із зачудуванням «Чому?». Відповів лиш «Не питайте». І знову заслонив свою душу глибокою мовчанкою. «Чи хочете жити за всяку ціну?» – спитав Сабо. «За всяку ціну. Але як?» – звучало невимовлене питання. «Як так, то маємо спосіб. Гляньте он там», – сказав Сабо, – показав рукою на когось. Очі йшли за пальцями Саба і зупинилися на трупі Боянія. Громом ударила в їх мозок якась думка. «Що він думає? Невже ж мав би труп спасти їм життя? Невже ж тіло товариша? Мало б їм служити за поживу?» «Це страшенне. Це нечуване. Найтайніші глибини душі зворушилися проти цієї думки». Їм стало ясно, що, чи врятувати життя, мусять їсти тіло свого товариша. Виникла жахлива боротьба між духом і тілом. З одного боку, стануло страшенне почуття, що вони мусять стати людоїдами. З другого боку, інстинкт життя, який у боротьбі, не перебирає в засобах. Тут обридження, там розпучливий крик шлунка. «Дай мені все можливе, а то буде смерть». Чим раз більше і більше охоплювала їх ця думка, верчувалася йому мозок, розшарпувала їм душу. Не було іншого рятунка. Всі, за винятком Штранцингера і Пшелузького, обернулися в сторону трупа. Їх очі виступили майже лоба і стали неприродно великі, а зі всіх облич пробувалася безмежна жадоба не жити, а втихомирити бездонні голодові муки. Тільки уста скривилися з відрази, наче їх судороги вхопили. А зате очі, здавалось, хотіли самі полетіти до трупа й пожерти його. Чому ж ви ждете? питав нетерпливо Сабо. Бійтеся боги, люди, що ви замишляєте, батька вніколич. Невже у вас немає серця ніякого небудь людяного почування? Он воно як. Дивіться, що за чутливий молодик, сказав Добровський, голосом у котрому тремтіла життєва правда, і несамовита іронія і глум над усім буттям. Ти, Ніколичу, балакаєш, як жовтодзьоб. Тебе, в року, естет? Невже ж ти не бачив учора, як наші товариші, прості жовніри, з'їли тіло свого товариша? Невже ти міркуєш, що твій шлунок сотворений з божеської амброзії, а не з тої самої поганої глини, що омій кожної другої людини? О, ти, дітваку, подивися на себе й на мене, і на сих товаришів. Що побачиш? Правда, сама шкура й кості? А хто з'їв наше тіло? Ну, скажи, не боже, хто?» Нужда, відповів Ніколич. Звідкиля нужда? Чи ж нам тут так дуже зле ведеться? Хіба ти вже забув наші нинішні обіди попіроски, а свіжий воздух, який нам тут вільно дихати? Це нічого? Як? Отже, я тобі скажу, наше тіло пожерли найбільші пани світу.